Suratu najm imetereemka Maka Kiapo mwanzo wa sura hii kinadhihirisha ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika anayasimulia ya habari za wahyi yani ufunuo na anayoyafikisha kutokana na huo ufunuo. Hakupoteza kitu katika hayo wala hakukosea Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kweli katika aliyoyazungumzia juu ya safari yake ya kwenda mbinguni katika hayo yaliyotokea ya Mi'raj jicho lake halikuhangaika wala halikuruka mpaka kisha sura inaingia kueleza uchache wa akili za makafiri kwenda kuabudu masanamu waliyoyaunda wenyewe kwa mikono yao wakayaita majina yao wenyewe kama walivyowaita malaika kuwa ati ni wanawake baada ya kumfanya Mwenyezi Mungu ana mabinti na wao wenyewe wawe na watoto wa kiume kisha sura inamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awapuuze na amwashilie mambo yao Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki na kuumba vyote vilio mbinguni na kwenye ardhi na yeye ndiye atakayemlipa muovu kwa uovu wake na mwema kwa wema wake naye ndiye mjuzi kabisa wa yote yanayopita kwa viumbe vyake na hali zao yakafuatia hayo kulaumiwa anaye kanya kuisabiwa kila mtu kwa vitendo vyake kama yeye alivyokwishapita kwa shari zilizotangulia na ikasimuliwa na vitabu vya Musa na Ibrahim. Na aya hizi zimethibitisha maana haya yaliyoelezwa katika uwezo na ishara za Mwenyezi Mungu katika mataifa yaliyokwishatangulia. Kisha sura inahitimisha kwa kuweka wazi kwamba Qur'an ni onyo miongoni mwa maonyo walioonywa kwayo kaumu zilizokwishotangulia ili wapate kutahadhar na siku ya kiyama ambayo imekaribia wakati wake na sura inawalaumu makafiri wanaoikataa Qur'an kwa kugafilika kwao huko na wakawa wanacheka badala ya kulia na kuwaidhika kwa Qur'an na ikawataka waumini wimini wamsujudie Mwenyezi Mungu aliyeitarimsha na waamwabudu yeye tu bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Wan najmi idha hawa naapa kwa nyota inapotua ma dha sahibukum wa ma gawa mwenzenu huyu hakupotea wala hakukosea wa ma yantaq hawa wala hatamki kwa matamanio in huwa illa wahyun yuha ayakuwa haya ila ni ufunuo uliofunuliwa allamahu yamfundisha mwingi wa nguvu. Dhumratin fastawa. Mwenye kutua akatulia. Wa huwa bil ufuqil a'la. Na yuko juu kabisa upeo wa macho. Thumma dana fatadalla. Isha akakaribia na akateremka. Fakana qawsayn aw adna. Akawa ni kama baina ya mipinde miwili au karibu zaidi faouha ila abdihi ma ouha akamfunuliya mjawake alichomfunulia ma kadhaba alfuadu ma raa moyo haukusema uongo ulioyaona athu marunuhu ala ma yara ye nabishana naye kwa aliyoyaona wala kadraahu nazlatan ukhra na akamona mara nyingine ay da sidratil muntaha Wenye mkunazi wa mwisho. Ayadah jannatul mawa Karibu yake Ndiyo ipo bustani inayokaliwa Idh yas sidrat ma yrsha Kilepo funika huwa mkunazi hicho kilichoufunika. Ma dha al wa ma tara Jecho alikuhangaika wala hakuruka mpaka. Laqad ra'an ayatirabbihi alkubra wa yaqini katika ishara kubwa kabisa za wake mlezi memuona lata na uza wa manata thalitha na manata mwingine watatu 3 alakumudzakaru wa lahum aluns yah mnao wana wanaume na yeye ndio awe na wanawake tilka idhan qismatan muziza ni mgawanyo wa dhulma in illa asma ум саммитумуха саммитумуха антум ва абакум ма анзаллаллаху биха мин tatabi'una illa alwan wama tahwa al-anfus wa laqad ayo hayakuwa ila ni majina mlioapa nyinyi na baba zenu mwezi mungu hakuleta udhibitisho wote juu ya hayo hawafuati ila vana tu na kipendacho nafsi na kwa yakini uongofu ulikuishwa wafikia kutoka kwa Mola wao mlezi. Amlil ma Ati mtu anakipata kila anachokitamani. Mwenyezi Mungu tu ndiye mwenye dunia na akhera fi samawati la tugni shafaatuhum shay'a la tugni shafaatuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana malaika wangapi ngapi mbinguni ambao uombezi wao hautafa chochote Isipokuwa baada ya Mwenyezi Mungu kutoa idhini kwa amtakaye na kumrithia. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyata al unsa. Akikausio bila shaka wao ndio wanawaita malaika kwa majini hakika. Wa ma lahum bihim min nao hawana ujuzi wa wote kwa hayo isipokuwa wanafuata dhanna tu na dhana haisaidi chochote mbele ya haki fa'iridha man tawalla 'an dhikrina wa yurid illa al hayat dunya basi mwachile mbali aneupa kisogo upombosho wetu na wala hataki ila maisha dunya dhalika mablaghum min ilm Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Oh mwisho wao wa ujuzi. Hakika Mola wako mlezi ndiye anemjua zaidi mwenye kuipotea njia yake. Na yeye ndiye anemjua zaidi mwenye kuongoka. Walillahi ma fi ssamawati wa ma fi al-ardi li ajziya alladhina wa yajziya alladhina ahsanu bil Ni vya mwenyezi Mungu vyote viliomo mbinguni na viliyomo katika ardhi ili awalipe waliotenda ubaya au waliyayatenda na waliotenda mema awalipe mema alladhina yajtanibuna ka ba'ira al-ithmi wal illa al lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi wa idh antum ajinnatu fi butun ummahatikum fala tuzakku anfusukum huwa a'lamu biman ittaqa am na, na madhambi makuu na vitendo vichafu Isipokuwa makosa khafifu. Hakika mula wako mlezi ni mkunjufu wa maghfira naye anakujueni sana tangu alipokuumbeni kutoka kwenye ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu. Basi msijisifu usafi. Yeye anamjua ye, sana mwenye kujikinga na maovu. Athara aitalladhi tawalla. Ye umemwona yule aliyegeuka wa'ata qalilan waakda na akatoa kidogo kisha kajizuia a'indahu ilmul ghaib fa huwa yara yee anayo huyo elimu ya ghaibu basi ndiyo anaona am lam yunabba bima fi suhufi musa au akwaambiwa yaliomo katika vitabu vya musa wa Ibrahim waffa. Na Ibrahimu aliyatimiza ahadi la taziru wazra ukhra ya kwamba hakika nafsi iliyobeba madhambi haibebi madhambi ya mwingine wa alaysa al lilin sani illa ma sa'a kwamba hatapata mtu ila aliyoyafanya mwenyewe wa na kwamba vitendo vyake vitaonekana kisha ndiyo atalipwa malipo yake kwa ukamilifu wa an ila rabbika almuntaha. na kwamba kwao mula wako mlezi ndiyo mwisho wa anna huwa wa abka. na kwamba yeye ndiye anaeleta kicheko na kilio wa anna na kwamba yeye ndiye anefisha na kuhuisha wa na kwamba yeye ndiye aliyeumba jozi dume na jike Kutokana na mbegu ya uzazi inapomiminwa Wa kwamba wao na kwamba ni juu yake ufufuo mwingine. Wa, wa, wa Na kwamba ni yeye ndiye anatosheleza na kukinaisha. Wa, wa Na kwamba hakika yeye ndiye mola mlezi wa nyota ya shi'ra. Na kwamba yeye ndiye aliy قميص عادي و كwanza وثمود فما ابقا نثمود اكو ابكش وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى لقد na hao hakika walikuwa ni madhalimu zaidi na waovu zaidi walmutafikatahwa miji iliyopinduliwa ni yeye aliyepindua fawasha maghshafikayfunika vilivyofunika fa bi ayi rabbika tatmara basi neema gani ya mula wako mlezi unaoifanyia shaka hadha nadhirum minan nuthuril ula iliniyoonyo katika maonyo yale yale ya zamani azifatil azifa yama kimekaribia laysa laha min dunillahi kashifa hapana kutifichua isipokuwa mwenyezi Mungu afamin hadhal hadithi taajabun ye na biya maneno haya watadhakunu wala tabkun namna cheka wala hamli wa antum samidun nani mgafilika judu lillahi wa'budu basi msujudieni Mwenyezi Mungu na mumwabudu